بسم الله الرحمن الرحیم و ایلہ فا این کانا بينہما کمال الانکتاب بلائی همین و کمال الاتصال و شبادهما فکا والک و ایلہ دیزانا متن دور مختصر دے ہو مخکنا زائن پوکا مخکنا خبره ده خبردہ مخکتا خبره خبردہ شواب فا این کانا لیل اولا حکمند اولاد پر حکم بھی اعراب وی داغی دا پر حکم وی ناغی بیا شرکی نه شرکی دا اگه تفصیل تیر شو داغی مستقل تفصیل چی دا اولاد پر حکم وی دوے میں جملے لطور که او کنوار که داغی مستقل تفاصیل اغدیز پوری تمام شو اسو ایلا سر دا اگه نا استثناء که دا اولاد پر حکم نشتا خوطی سانی لنوار که دو خبرې دو خبر استثنا ده حکم <refan> uhm> dha no? so par hukam nista atisanila نو دا خبر په دوه صورتونو کې صادقۍ کې یو خداد دې او له دې له لپاره د سره د حکم نشته د سره د حکم نشته یا حکم ور لشتا خط تی وکړه جامتا جی خبر دې تا لګنه آمين مختد ارد تفسیل دې شګه یې ځلې وره چې له دې له لپاره حکم شته ورکه نو هغه د اس د دې و الا سره مطلب د دې چې د اولنې جمله د پر حکم نشته صحیح شو او د دې ملای تن ورکه نو دا کله په دوه صورتونو کې ثابت کیږي د اولي د پر د سره حکم نشته نو صدا ورکه صحیح شو دا اولي جمله د پر حکم شته لیکن نور کول مقصود نه دي بلکې ور کول مقصود دي راځه په بھارت وګوره بیا په پوهشه وإلا عد على كونه فإن كان للأولى حكم إذا تغيرت عدت تدا غير تبصيل الدرس بهاء وإن لم يكن للأولى حكم يوكزيا دولا طرف حكم دو مكازيا لم يكن اعطائه للثانيه دول متوركل مقصودني حكمهم نشتا او ذا خبر بدو صورتو كي ساكت يكون لها حكم زائد على مفهوم الجمله بمفهوم الجمله علاوه سحكم ولده سر نشته صحیح جگنه لم يكن للا حكم لم يقصد ثانيه ده په دوسرے تو کې صادقي يو دغه چې د اولاده پر دسر حكم نشته د مفهوم د جملنه علاوه او يكون يحكم ولشتان فدغه ته لم يقصد اعطاء ندلته کې کو سدا اعطاء اول ثانيه ده و داس دا دا دا دا دا تا نور کول مکسود نه دي بلکې سری مکسود دي نو د دې دوه سوراتو تفصیل کوي چې د اولنه د سره حکم نشته د اولنه د حکم نشته ا دویم د دې تفصیل کوي چې د اولنه حکم شته خو دیمه تورکول مقصود مکسود دي نو په دې دوه سوراتو کې چې د اولنه حکم نشته یا د اولنه حکم شته دویم د تور کې نو قمزه کې بیا یوب البنات په کار دی او قمزه کې یوب البنات په نه د په کار دغ د پر شپ صورتو ریکر سلوور صورتوې ان کتاب په او دو صورتو کې صال په کار دیلو صورتتونو کې فصل په کار د آات او دو صورتتونو کې وصل په کار د واجب دی سلوور کې فصل واجب او دو صورتتونو کې وصل واجب چکهله دا پکې ختم شین نو د ډاټا پک پو خلاصہ بتاس او کې خپل انداز باندې پويږي دلته که تاسو ته ډیرون کمالي اتصال کې تاسو ته کومالي اتصال ستوي شیبي کمالي اتصال ستوي شیبي کمالي انکیتاسو ته نو د دې کې د تاسو ذهن دا ناراضي که کله مثالونه شروع شي نو بیا به په بهترينی طریقې سره ذهن ترازی نو وښه را تنه ندیوائی فا انکانا بین همان دو قسم داد دو جملی شریف په ان بین همان اے بین الجملتین اے کمال الانکتا کمال انکتای بلا ای حامن بدون این یکون پل پسل ای حامن خلاف مقصود وهم د خلاف مقصود نی په فصل کې دوالوں کی کمال انکتای او بلا ای چې چی ک نو مطلب دادے خلاف مقصود وهمو نرازی یو صورت او کمال الاتصال دوارو کی کمال اتصال ده بسورت شو او شبه احد همعیه شبه ده احد الکمال انده کمال انکتا شبه ده یا ده کمال اتصال شبه ده فکزالک ایتعین الفصل فصل متعین ده فصل سشره متعین ده اور پس یہ دلیل ذکر گئی فصل ذکر متعین ده یہ وصل هو تاسو تمام په اوس رجتا طب کې وصل دې من وجه مغايرت واري من وجه مناسبت واري ځکه زيد الوذن په بل ته کول نشي مغايرت تقاضه کوي خود مناسبت تقاضا کوي چيو بل سره سن اس سوي مناسبت نچدي کې کمال انقطاع کمال سره انقطاع امر نو مغايرت خورا و مناسبت شته نشته دا طب دبر نو دې وجه نه پکزالک فصل متعين ځکه کمال انقطاع نو مغایرت خوشته خو مناسبت نشته یا کمال اتصال ده. نو مناسبت خوشته خو مغایرت نشته اتصال سره مناسبت یو بل سرهغه دواړه بالکل یو سره متصل مفهومن او تاسما زید الوزید مخبیوب لتبکی ناء خبره دی تر اوسه مغایرت په کار دي دواو طرفین کې مغایرت په کانه دلته کمال اتصال دی مناسبت خوشته مغایرت نشته نو فالفسل واجبن په فا کذالک بیا فصل واجب شه ځای شو او دغه د بلصورتونو کې مراله چې یو کې کمال انقتاح مشا... او سره مشابهت ده کمال انقتاح سر سره مشابهت نو مناسبت را نه غاړت خوښته مناسبت را نه غاړې او چې پکم صورت کې شوبد کمال اتصال دا. نو مناسبت خوښته او مغایرت نشته نو د دریو والو کې کمال انقتاح کمال اتصال شو کمال انقتاح او کمال اتصال دې کې دا تک طفاره چې کمه تقاضا ده مناسبت من وجه او مغايرت من وجه نو بعضو کې مناسبت نشته او بعضو کې مغايرته اتصال ولکه مغايرت نشته او انkitab ولکه مناسبت نشته نو دي صلو ورو ولصورتو کې فصل واجب دي وصل بنکه اگر همزه درلا دا تاسو ته علامه اتزانوي ولود سري د بلاعت دلته پته لګي صحیح شو پورے دفعہ فصل تخلق کو سویل دے بلاغت ویل دے پدی ونزن پر ادا فصل تو رکھی کران دے فکذالک دی وای سنن ہروتین ذکر کلفائن کنا بینهما کمالن انک تا بلا اھم بلا یمن انشاءل مشمل کو زاحت راضی او کمال الاتصال یا فکسی کمال الاتصال او شبه احدهما یا یا کان بینهما شبه احدهما اے شبه اے احد الكمال شبه احد الكمال میں فکذالک فصل شری متعین ده اتر که اطب متعین ده لانا الوصله زک عطب چې د یک تزی مغایرتا دا هو مغایرتم وړي او مناسبتا او مناسبتم وړي نو بعضو صورتونو کې مغایرت شته او بعضو مناسبت نشته بعضو کې مناسبت شته مغایرت نشته دومره کده خبره باندې دلته پوهشه ها مرکزيه اوسور پس و الا او دا سلور والا صورتونه دلته کې و الا لم يكن بينهما كمال ان كتاب اليهم كمال ان كتاب اليهم نشته او کمال اتصال نشته او شی به دې احد امام نشته دا سلور والا صورتونه نشته چې پدې کې اشاره په یو جهت شته یا اتصال یا انکتابي دا صورتونه نشته مطلب دا دا سلور نشته د دین علاوه صورتونه روزي د دین علاوه صورتونه نو اغه صورتونه کې دی ودايه الا او الا لم يكن بينهما كمال الكتاب الالهيا من دان مشتا وكمال الاتصال من مشتا صحيح ولا شيء واحدهما او شيء بدا احدهما مشتا نفر وصل متعين وصل متعين ده دوجنا لوجود الداعي ذكر موجود شو صرف يوجهه الى ان دعاه ومغايرته ومناسبته في كل جهه نو مطلب دا دی مقابل کې وجود د دائره راغې من وجهین انقطاع له من وجهین من وجهین مناسبت راغې من وجهین مغایرت راغې چې یو او لټه مقابل کې دو اړخو له من وجهین انقطاع من وجهین اتصال له وجود د داعي دو وسل موجود شو د وسل سم موجود شو داعي شو خواه وعدن المانع او دو چکم منعام منعدم شو منع سو چه سرپ انکتام موجود و منع سو چه سرپ اتصال موجود و منع سو چه شرپ شب اتصال موجود و چې صرف چه سرپ شب موجود و بل جهت وصرا نو نو اغا خبر اس شو خاتم شو لی وجود الداعی زت تب دا داعی موجود سو من وجه مناسبات انا منو مہارت وعدن المانع او یا صرف مہارت او یا صرف مناسبت موجود دین اغم معدوم شو فل اوز حاصل اوزدی خلاصه بیانین فل حاصل حاصل داشه بځدی حاصل کې به انشاء الله نور تاسو مزید پوښښې سن اس پوښښه بل حاصل حاصل داشه ان للجملتين اللتين اغه دوه جمله جمله لا محل لها من الاعراب دا چې داغي اعراب محلی نی ولم يكن للاول حكم لم يقصد اعطائه للثانيه او دو اولى د پر حكمم نی او دو اولى حكم ثانی تورکول نو ستتو احوالن دادا سی جملو دا د دولارا پر حکم نی اصلا مقصودم سانیتو ورکول نی نری دا پر سوری شپاگ احوال دی کمالو الاولو کمالو انکتاہ بلا ایہا من الثانی کمالو انکتیسالن الثالثو شبو کمالو انکتاہن الرابع شبو کمالو انکتیسالن الخامسو کمال الانقطاع معيها من التهبلايها منه دا پینځم صورته واطفالا کمال الانقطاع معيها من استادسو التوسط بين الكمالين نه کمال الانقطاع او نه کمال الاتصال شي متوسط متوسط دی صحیح شګنه التوسط التوسط بين الكمالين فحکم الاخرين الوصل التوسط بين الكمالين او الانقطاع معيها پدې کې وصل حکم دا اخرينو فدیکی وصل واجب دی عطب واجب دی وحکم الاربعات السابقا احکم دا سنورو اربعو الفصلو اغاعتر کے عطب دی نفع خزل مسننپو شوروش و مسننپ پا تحقیق دا احوال ستاوکی وقال او مسننپوئی اما کمال الانکتا بین الجملتین فلی اختلافهما خبرن و انشان لبزن و مانن ایتخو تاسعوئی کی ان کتابه کو ان کتابه ته سکی په دغه په تخوه شي جین کتابه ان کتابه سکی نو اتا شته ته دومره اشاره کړو چې سوي چې کوم فون دی هغه کې ان کتاب اوس د پدایې مثال نه ذکر کوي په هغه شي دغه کمال ان کتابه پر دل، دل، مثال چې د جملو ویو بل سره بلکل ان کتابي نو هغه کله ناکله د دې دوا له ان کتابه دی اعتبار سره وی چې د دوه لو اختلاف په خبرو انشا کې یو لبزن او معننن خبري او بل لبزن او معننن څنګه انشئ نو د دوه لو کې کمال او انقتاړه د دې کې به اته خپل څنګه من وجه او والی او صرف خوشتا مناسبت او مغایرت وایي او د صرف مغایرت خوشته مناسبت او دا وروه په مثال په شکی وقاله وعدهم او او ورايت کا رايد ارسيت ولي کې چې د فوج نمق کیږي او بو مو بو مناسب ځای ګور او ارسو نزاویلوها وقال رائدهم ارسو نزاویلوها پا کن لخط پمر انججری بیمیت داری دا غالبا دو مکتا دا راغلی دا دا شایر شایر دا شعر شعر دے او کې که دو فیلین اغبتا اس دا ذکر کې پا دے دو فیلین ذکر شوی دی یو فیلین غالبا ارسو دے ابل نزاویلو ارسو امر دے لفظم امر دے انشا دا او مانانم مرادم دا د او نزاویلوها چه ده ده فلی مزاره ده لبزنم خبر ده او خبر ده نه ارسو و نزاویلوها اونوی کمال اینکتالا بلکسی ہوئی ارسو نزاویلوها تر کیا تا پیو بل مانا ده شیر ده نرائد ہوئی ارسو نزاویلوها ارسو نزاویلها ده کشتو لنگر کشیوکه کشتے پریده صحیح سمندر کې کشتے قائمه کې نزاویلها نزاویل به معنا نحاول تل کر خوبونه جاویلها چې موږ مشکوکو د دت جنگونو مشکوکو د لپاره دسو د جان نزاویلها مزارید ارسو به معنا لنګر کشیو ک امر د لفظنه معنا انچا او نزاویل چې مشکوکو د جنگونو دا خبر د مزارید او خبر د او ترڅو کل نو جنگونو کیشته او دروی ریکه ما په کلو حت تمر يجری بمقداری ده هر انسان مرګ چدې اگر خپل انداز باندې په خپل ټیم باندې راضی مخ کې ناراضی نه ریګا ما نه لا غیر پرامثال شي شا. نو چرته اما کمال الكتاب الجملتين فالاختلافهما وجد الاختلاف دو جملونه خبرن, خبرن, خبرن و انشاءن او لفظا و معنان دوارصلګل خبرن اختلاف فی خبرن خو خبر خیسی لفظا و معنان خبر وی و انشاءن او بل انشاء وی و لفظا و معنان انشاء بأن تكون إحداثما صورة يعني تصوير بأن تكون إحداثما دعت يوجد جملة دوي خبران خبر دوي هو لبزان ومعنن والأخرى والجملة الأخرى أول جملة دوي إنشاء وإنشاء ومعنن هم لبزان وهم معنن ومعنن نحو شعرون وقال رائدهم رائد ست الذي يتقدم القوم أغشده پوجن مخيزي لطلب الماء والكلاه وفارت لكل دوبء أو دكلاه دو أخوه أرس وقال رائد دمك ولده دیتا سو ترس تو ہی. خبر دے دی کې به ان شاء الله دیتاسو ترسته اوه چې خبره خو زمونږ د دې روانه ده چې د اول جمله لپاره اعراب محل له حکم نی او ثاني ته ورکلو حکم ورکول مقصود نه هلکه دلته د قال لپاره د ارسومه کوله ده مکول دا وکال رائدوهم ارسوم قال الرائد ارسو او دا ارسو دغه پر ماکوله مبول کنه دې په دې باندې چې دا صرف نظیر دی او دا صحیح مثال نه دی خبرم جهان درنه ځکه داول نه جملې لپاره دلته اعراب شته حكومه شته ارسو ای عقیلی یعنی قائم کای کیشته دراسو کې کیشته قائم کی من ارسيت السفينه تحبستها بالمرساۃ دا ماخوذ درسه السفينه چې کله دا تړه په مرسات باندې دا اوس په نکړا باندې سمندر کې اوټळे مضبوطه پارا صاحبانه او مرسات دوسه نکړا د ویل نزاولوا ان وحيده تلك الحربه چې مون مشکوک دي زمیداد ویم پهش اگر سو په لاول انشاء او دا خبر و تعالجها امو ده تمرین کو د دې جنگ حزمیت جنگ ترجيدي په لو خط پر اند هر سړي مر چې یې جريده جاری کی وي مقداري په په انداز وانه ا اكيد مو مقاتل قائم شه کشته ورکوږي کې نو قاتل چې جنگ وګو پینما تکل نفس المرده النفس دې يجري بقدر تہ په مقدار د الله باندې راځي باندې ازي د الله د الله په تقدير باندې ولل جبن نبوز دلي چې یونجه انسان ته نجات ورکي ولل اقدام منجن تلانديواله رد یو ردي مرګ رات کوي لم يوطف زماري کيده عبارت روان شوه دي استاذ د کتابونو ګورب سي ورسي لم يوطف نزاویلها على ارسو اته د نزاویلها پارسونل شول لانه خبر لفظه من زکه لانه چې دي خبرون لبزن و معنن د لفظ و معنن خبر د ورسو ارسو چې د انشاء لبزن لفظ و معنن اها ز مثالو لکمال الانکتاب جملتين د مثال د پرد کمال ما مابین د جملتين کی چې اختلاف د دوه جملو رغلی خبر من انشاء لفظ و معنن هم عات قطع النظر د اهدا پرشک الله د مثال له خو د کټ د نظام عن كون د جملتين کی و د جمله م مالص له محل من ایراب چې د دې ني ایراب د دلته چدات کټ کې او مثال والے کاله کټ کې کاله راځي د هم مثال والے نو بیا هم مثال دی ورنه مثال نه دی ځکه وي ما قطع النظر عن كل الجملتين من ماله محلو محل منل والا او قداس طرز نکي او داسوا نخله نو په جملتانې دا جملې دوه د سري په محل النسب چې دا په محل سګري لکونه ما ذکر دواله مفعوله کاله دا دوه مفعولان نشاري او لاختلافهما خبران و ان شاءان منن فقط اوس دو مثال عربیش درک درکې چې کمال ان کتابی کو د دوه اختلاف په یو او سره په سوي مانن خبر وي بل به ماننه ان اگر چې ارسوي کو اختلاف په دې اعتبار سری چې یو دا د اختلافهما لفظن و ان شاءان مانن فقط لفظ کې کوي یو سره یو شان معنی دی مثلا لپس کې خبر دی و معنى اختلاف تاییی معنى بایو خبر اوگل بسیی انشاوی. انشاویش لکه دا اگه دا مثال بطان دار کی ما تا پولان الله دوالا لبزی تور خبر دی ما تا پولمازی خبر دی او رحمات پولمازی دا خبر دی خود دایو چه دی دا دوا دا الله دوا دا کبیل دا انشاییات دا صحیح شو اللہ دا پیراحم کرده خود دی مانا دا اللہ دا پیراحم او کی عمر دا, دا دعا دا ص امر در مالان دکسته الله تعالیٰ تا دعا دا انشاء دا نورحیما معنن انشاء دا او ماتا پولالون معنن خبر دا لفظان دوال خبر بی رنبی معنن خبر او دوان معنن انشاء نو دی اختلاف یا خبر انشاء دا مانن تا قد بین تصویر بینی بین تبولی احلاحوما دا چی ویدیو جمله نا خبر انمان وال اخرى ابل جمله انشاء مانن انشاء دا مانن وإن كانت خبريتين اج دوړه خبري دي لکه مثال چې او ان شيتين يا دوړه ان شيي دي لکه دلته کې مثال نشته ان شيتين لفظنه دي پرمبي مثال درکې چې دوړه خبريتين مانن وي مان لفظنه بي, معن... بي اختلافي نحو ماده فلان الله فلم يتفرح مع الله اطب انكړه شو پلا ماده فلان ور رحمه الله ونوي شو فلم يطرح رحمه الله على ماده لأنه انشاء مانن زكرا انشاء مانن دا, دا رحمه الله وما تا او ما تا فعل چده خبر مانن دا وانکانتا اگر چده د دوار جميعا خبریتین لبزن دوار خبریتین نسیشه زبزن, زبزن او لأنه لا جامع بینهو نا کما اے بیان الجامع پلا اے سیحو العطبو مثل زیدن طویدن و عمرن نائم اختلاق پر دوسر تون بیان کو کمال این کتاب پر مختلف اجوہات کے رشید اگر پر سو جوہات بیان کرو دعا درہ موجہ بیانی کمال این کتاب پر دعا جملوں کی ذکر دا چه پدی کی جہت جامعہ نشتا جہت جامعہ او دا گئے پر امیسان لگئے لکا زیدن تاویدن و او جہت جامعہ بیا کلپ پر دعا موسنا دین ایلیہی کہ قاله پس مسند له گني اكل پر پوره جمله کې په يو کې مسند او مسليه او بل مسند او مسليه او بل سره شاپه شافي صحیح څنګه نه بل کوم دیو بل سره نه لګي لکه په چې موږ اول لږ دلې شي دا څنګه جمله سره شي بالکل خبره زمه به راګنه یات جامعات کې بالکل نيچه جهات جامعې په کوماله ان کېتا مولیان دا جیبہ کری تینزم مولیانی و اللہ زدلی طول شاپشایی راست راست را تکسیمی سایش گنا سایش گنا سایش لئنه او لئنه یاد دیو جن کمال انکتا عطن علی اختلاپی هم و اختلاپی همال بس بان ندام اتت دا دریم و جد کمال او وززمیر د وزمیر بشان کاا کا د ل شان هوشان دا دی لا جارحم چې شته جا ما په ما بند د د دواه ژوم لین کې سره دره چې اتپې خبری ان شاید کې شته خو بیا شا په شارلی چې جهات جا پهکې شته او دا جاحمت کم جامی را طببان کوي کمیت چ دا پند سره کار روان دی کمما صحتې بیان جاي ل کرا به شي د تفیل په بیایان د جا ک فلسه خلات سری د هاات صی په ې ان, ان, ان ت یوهغه د بلاند د کومه مناسبت شته کنه آیا د دواله کومه مناسبت پښته زیه او امر دیوب لډوسینه صداقت پکې نشته صحیح جن پکې دښمن نشته نه پکې صداقت ستانه او بل پیژني نو مناسبت نشته چټکې کارګار نشي مست پسې ټیم سره د پلو په پینځمه ټریفسه ما په دې